اقرأ خيانا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في عماقنا عماقنا الإيمان صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهر لفرق الله جل شانه إنك سلامات السلام من أبسل الله وقصنينك محمد صلى الله عليه وسلم قال أزيشاني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتو مسلمون وفي كيبير الله جل شانه إسنسكم بغبئازنشتو i da mojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah, tabarako ta'ala, molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga, subhanahu wa ta'ala, da ga sretnemo, a da on sa bude zadovolj. Draga braći, cijenine sestre, kao što vam je poznato, za Allah, tabarako ta'ala, pomoć nastavljamo sa našim govorom o riječima i dijelima koje izvode iz Allahove, tabarako ta'ala, vjerej. Sinoć smo govorili o važnosti, odnosno opasnosti ove tematike, gdje te smo govorili o pravcima i krajnostima kada je u pitanju govor o ovoj tematici, a onda smo počeli da govorimo o riječima i dijelima koje izvode iz vjere i govorili smo samo o širku. Tačnije, dotakli smo se samo govora o širku. U Zalaho te Barakotala pomoć mislio sam već aras da nastavim sa govorom o stvarima, odnosno riječima i dijelima i da svaki od njih, koliko mi vrijeme i mogućnost dozvoli da on je nešto kaže. Pa ono o čemu sam mislio da večeras govorimo, od stvari koje islamski učinjaci spomenuli, da su od riječi i dijela koje izvode iz Allahove tabarakove ta'ala vjere, jeste prvo posredništvo između čovjeka i Allaha tabarakove ta'ala, te nesmatranje nevjernika nevjernicima, jer vjerovan je da neki drugi pravac može biti spravniji od pravca poslanika, sallallahu alihi wasallam, te o preziranju neke stvari koja je došla u Kur'anu i sunnetu, kao i sa ismijavanjem sa nečejim ili sa nekom od stvari koja je od Allahue tabarakva ta'ala vjeraje. I na kraju da govorimo o jednoj stvari, a to je o pomaganju nevjernika u borbi proti muslimana. Pa prva stvar, a to je posredništvo između čovjeka, i Allaha tabaraku wa ta'ala, kada kažemo posredništvo između čovjeka i gospodara, onda ako mislimo posredništvo u smislu dolaska objave i da je uzvišen je Allaha ta'ala svoju objavu spustio preko Meleka Džbrila i spuštao na svoje poslanike i spustio na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam te da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dostavio objavu posle toga da su ashabi i ulema nama protumačili vjeru, onda u tom smislu i u tom kontekstu ispravno reći da postoji posrednještvo između čovjeka i Allaha tabarak u ta'ala. Međutim, kada govorimo o ibadetu, odnosno o riječima i dijelima koja voli Allah tabarak u ta'ala, kada govorimo o dobrim dijelima, kada govorimo o našem obraćanju uzvišenom Allaha tabarak u ta'ala, onda je tu konsenzus islamskih učenjaka svih mezheba, ahli sunnata i džamaata, da je uzimanje posrednika između čovjeka i Allaha tabaraka taala da je od stvari koje izvodi iz Allaha tabaraka taala vjere. I zato ova tema, ako obratite pažnju, je usko povezana sa prethodnom temom, a to je tema širka. I zato je govor o posrednjištvu specifičniji od govora o širku. Zato što je Pitanje posredništva od glavnih uzroka da ljudi upadaju u širk. I prvi Arapi, odnosno oni Arapi o kojima govori Kur'an, muširici o kojima govori Kur'an i njihova božanstva, kao što je lat, kao što je uzzat, oni nisu obožavali lata i uzzata zato, tako što su mislili da su oni ti koji stvaraju, ispuštaju kišu i daju život i daju smrt na gosu ih molili, kako bih oni približili uzvijšenom Allaho t'barak wa ta'ala. I Allah, jala še'anu u kada nam navodi njihova reči, kaže, ma na'buduhum illa li yukarribuna ila Allahi zulfan. Kaže, mi ne obožavamo. Osim da nas oni približili uzvijšenom Allaho. Nači, virovali suda posli, da tako, kažemo, vrhovno obožanstvo, na to je uzvijšenje Allaho t'barak wa ta'ala, majudim molili su se, Allaho i Uzzatu i drugim obožanstvima, koji su nekada znali da naprave od hurmi, kao što je došli u siri Allahovog posanika, molni se njima kako bi oni približili uzvišanom Allahu tabarak wa ta'ala. I zato čovjek u većini slučajeva ljudi napočine širk osim zato što mislije da je određena stvar ili određena osoba, da može da bude posrednik, da bude uzrok da ta stvar koristi kod Allaha tabarak wa ta'ala. I zato je ovdje, znači, nužno da spomenem, da pojasnim Pitanje uzroka. Da tako kažemo. Znači masalu koju islamski učenjaci nazivaju masalatul esbab. Pitanje uzroka. Jer u islamu postoje dvije vrste uzroka. Oni koji su ispravni i oni koji su neispravni. Kada je u pitanju približavanju uzvišenom Allahu tabareku wa ta'ala. Tako, na primjer, ako čovjek ima neku potrebu, zadesio ga neki musibet, neki belaj, postoje stvari koje su mu dozvoljene da je čini Kako bi se primilo približi uzišenom Allahu tebarakoe taala kada pa uzišenni Allah tebarakoe taala otkrono tai belai jedna od tih stvari je na primer, da čovjek uputuje dovu Allahu tebarakoe taala il da traži da neko drugi uputi do za njega kao što je zabilježio Tirmizi u svom sunanu od ibn Amara radijallahu taala anhu da ibn Amra za traži od Allahu akpusanika alejhi salatu ve izun da obavi umru i zato pogledajte ovdje Allah nam dao sako dobro pogledajte adab adab ashaba sallahu min pasanikuma, alaihissalatu wassalam, čak kada su tili da obave umru, tražili su od njega izun. Kaja, istahentuhu lil umra fa adhina li, pam je da o da obave umru. Pam je kaže Allahu pasanik, ko Allahu pasanik, alaihissalatu salam rekao, kaže, la tanse na fi dua'ike, ya ukhay, namo ina zaboraviti u svojoj dovi, naš mali brate. Znači, pasanik, alaihissalatu wassalam, je tražil od koga? Od Abdullah ibn Umara da dovi za njega. I zato čovjek treba da se trudi da što više od svoje braće da upućuju dovu za njega kako bi ga, kako bi ga Allah tebaraka ve izbavi od one nesreće u kojoj se u kojoj se nalazi. I naravno postoji još stvari, međutim ovda sam spomenuo samo dogu. Međutim postoji uzoroci koji nisu dozvoljeni. A to je ono u što je upao veliki broj običnog svijeta. Pa tako na primjer ljudi uzimam primjer Nosehamailiu. Zato što misle da to od njega može odkloniti Belaj. Znači, on je to uzoo kao uzrok. Neko je uzoo da ovu. On je uzoo i objesio Hamailiju. E sad, je pažem, to to da kažemo što objesi Hamailiju može da bude na dva načina. Može, misli, može biti da on objesi da u smislu misli da mu je to uzrok da ga Allah djelašanu pomogne. Međutim, on je ubjeđen da je Allah taj koji pomaže. I onda on sad im učinio stvar koja je zabranjena. Učinio haram. Međutim, nije izašo iz Allahove tabarikva ta'ala vjeri. Međudim ako vjeruje da mu ta hama koristi Da mu ona kao ona donosi sreću Ili odklanja nesreću O da satim čovek da Allah tabarik wa ta'ala Izlazi iz okfir Allahovi tabarik wa ta'ala vjeri I za to izabiliš imam Ahmed u musnedu Od imana ibn Husayna radiyallahu ta'ala anhu Hadis da Allahu posanika alaihi salatu wa salam Znači u musnedu imama Ahmeda Od imana ibn Husayna Da Allahu posanika alaihi salatu wa salam naru kvitsuka čoveka Pa moj reko, šta je to? Znači, pogledajte, pa poslani ga je prvo upito, zašto je to stavio? Niedonio sudo ga ne upito. Pa kaže, ovve min alvahina. Znači, od jedne vrste je bolesti. Pa kaže on, poslani ka, alaihi salatu wasalam, to samo povečava tvoju bolest. I onda, on, poslani ka, alaihi salatu wasalam, kaže, kaže, fa inna ka mitta wa hiya alajka ma aflahta abada. Kaže, da si ti umro, a da ona bila na To jeste, da se nisi pokojao Allahu djelašanu od toga, kaže, ma aflahta ebeda, nikada ne bi uspio. To jeste, nikada se ne bi kutariso djehennama. Znači, ovo ovaj su riječi koga? Riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. I zato je ovo pitanje uzroka, da kažemo, jedna važna i bitna stvar. I zato, prošli put sam spominio, premeri velikog širka, kod, kod, da kažemo, koji su prisutni kod običnog svijeta. Pa tako opet ovdje spominjem neke od tih stvari koje sam vidio, lično su uvjeren da su prisutni. A to je na primjer učija sam spomenu ono pitanje da kažemo ono ne gluposti sekretara, znači onoga čovjeka koji govori na javnom mjestu da se ne može do Allahu džellešanu doći direktno. Ne vokaušto dolaziš kod direktora preko sekretara, isto tako da Allah džellešanu moraš razdolasti putem sekretara i da stoje vlije da sto dobri, da sto dobri robovi. Zatim također mislim da sam na ovom mjestu spomenuo a to je nešto što se zove rabita. Znači, sa kim su došli neki, neki džemati, pogotovo iz Turske, znači, u kojoj podučavaju svoje sledbenike da kada čine ibadet, da misle na šeha. A šeha misli na poslanika, a poslanik misli na Allaha tabaraku wa ta'ala. Znači, rabita znači veza. I oni misle i kada govore znači, o adabima ibadeta, znači, kažu da to treba da se nađe kod čovjeka da bi njegov ibadet bio potpun. Zatim, nošenje raznih amailija, zapisa i narukvica. Znači, što također ljudi nose misleći da im to donosi neku, neku srću. Također je nošenje raznih kamenčića ili razne vode. Znači, to sam vidio, nažalost, dole znači, gdje sam spominio primjer na buni, blagaju znači, za vrijeme luda. Znači, dole ljudi znači, jeli, kupe ono kamenje koje se nalazi dole u blagaju i kupe čak znači, kom, lišće sa drveta i tako dalje. Znači, misleći da je to znači, nešto što je znači, što im donosi neku koristu, što im može pomoći. Znači, čak ljudi dole s tog izvora Naci po sebranu kuću vodu, misleće da ta voda ima neku, da ta voda ima neku posebnost. Također, normalazak na razna turbeta. Naci iz ovog, znači u ovom kontekstu, znači takođe spada u ovo vrstu, s tim što normalno znači posvećivanje Kaburovaka kao Kaburova i Mezaristana u osnovi je pohvalno i sunnet. Mađutim onako kako je posvećival Allahu poslanika alejs salatu ve selam, a to je da dođeš i da nazoveš salam i to je to. Naci da prvo učiš dovu koju učio Allahu poslaniku alejhi salatu ve I normalno, znači to posjećivanje kabura, kaburovaće podsjećana smrt. I zato Allahu poslaniku alejhi salatu selam kaže bio sabran zabranio posjećivanje kaburova, pa man sada dozvoljava vam. Pa posjećujajte kaburove jer vas, ono, jer vas to i vas smrt. I zato je pohvalno traži se čovjeka bio mlad, bio star da posjećiva kaburove. Da posjećiva mezaristane kako bi ga to podsjećalo na smrt. I normalno druga vrsta je vrsta kada ljudičin određene novatarije. i treća vrsta da Allah tbarak va taala otoga sa čuva znači jeste znači gdje ljudi čini širk uzvišenom Allahu tbarak va taala također kod nas za vrijeme proširlo znači nešto znači neka hamilu obliku oka znači da god je sa tim došla turske znači ono plavo oko koje ste vidjeli sa prodaje znači ljudi misle da to znači štiti od određeni od određeni stvari normalno znači ovdje jedno posebno poglavlje u ovo se može uvrstiti a to je pitanje sihra Međutim, mislim da je o ovom je prijateljno ovdje govoreno, da je še Safada Allah nagradi na, na govorio o sihru, o džinima, o šeitarima. Međutim, kažem, ovo je stvar također koja je prisutna. Prije nekoliko mi je došlo čovjek i kaže da li je dozvoljeno otići kod, kod te žene, kod te i te djede ili nene, i ta osoba traži od tebe da prilikom tog jeli, svog procesa liječenja, da zakolješ kurban, da uzmeš glavu tog kurbana i da odneseš, i da po noći staviš na kabor, na mezaristanu. Znači, nema sumnje da je ovo od stvari širka Allahu tabarakva ta'ala. I znači, stvar, Sar koja ja je, stvar koja je prisurna. I zato vidite kako je došlo u surnatu Allahuak poslanika sallallahu aleyhi wa sallam zabrana raznih stvari u kojima su suje vjerja. I zato znate, jel da govorim ono što su Arapi vjerovali kada ptica ode desno ili kada ptica ode lijevo, ko što ljudi kod nas vjeruju kada mačka pređe preko puta, kada ovo, kada ovo, sve su to stvari koje je zabranio Allahuak poslanik sallallahu aleyhi wa s I govor o tvoj stvari, o stvarima koje je zabranio Allaho posanika, a koje je su sredstvo i koje vode u ove stvari, da kažemo, to je jedna zasebna tematika. Me ja ću, međutim, ja ću izvojiti samo jednu, jer je došlo mnogo hadisa u kojima se govori o tome. Čak jedan broj uleme je pisao tobe, o tome je zasebna djela, a to je veličanje kaburova u, znači, zabrana veličanja kaburova u sunnatu Allaho posanika, a.s.a jer preko to kulta mrtvih i umrlijih je došlo toliko da kažemo budaleština sa kojima Allah wa wa vira nema ništa pa tako došlo više hadisa između ostalog ću se pomenuti hadisu Bukhari muslimu od Abu Huraira radijallahu ta'la anhu da Allah poslanik sallallahu aleyhi wa sallama rakao qatil Allah li nasara ittahadu kubura anbiya i masajid Allah ubio kršćana i židova jer su oni kaburove svojih poslanika uzeli za mjesto kranjanja znači uzeli su nači kaburove i misli da klanjanje blizu kaburoma da ima posebnost. I poslanik aleyhissalatu vesselam kaže: "Qatala Allah", Allah yubi za to što su učinili. Pa drugom hadisu isto u Buhari Muslim od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Allah posalani sallallahu alejhi kada umirao. Naci prenosi Ibn Abbas poslednje trenutke poslanikov sallallahu alejhi ve sellem je votapakaje kada umirao sallallahu alejhi ve sellem bilo mu lice pokriveno. Pa je kaže znao otkrivat svoje lice. يقول لعنة الله على اليهود والنصار اتخذوا قبورة انبياء المساجد الله прокلوه كرشاني جيدو ورسو ازلي كبروه سويبسانيكا زميستو قلانياني حديث قائل جمع مسلم وصوم صحيح اد جندب الله تعالى عنه كاجد بسانيك عليه الصلاة والسلام نبيت دانا بينغوشته امرو داركو ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد Kaže, u istinu oni koji su bili prije vas, oni su uzimali kaborove svojih poslanika i kaborove svojih dobrih ljudi za mjesta klanjanja. Pa kaže poslanik, wa inni an an thalik. A kaže, ja vam to zabranjujem i nemojte kaborove poslanika i dobri ljudi uzeti za mjesta, za mjesta klanjanja. I zato, znate, sami to smo, mislim, govorili o širku, o prvom širku koji je nastao na zemlji. Onome o čemu se govori u suri Nuh, O onim božanstvima gdje se spominje, kada im je rekao nemojte uzimati za božanstva to. Znači ona imena koja su spomenuta u suri Nuh, koje je Nuhom narod bio obožavao, to su bila imena dobrih ljudi. To ko što je došlo u Sahihu, kod imama Bukhari ibn Abbas, radijallahu tala anhu. Da su bila imena dobrih ljudi. Međutim, da je šeitan došao ljudima i rekao zašto nešto ne bi napravi se na njihovim kabrojima kako bi vas podsjećalo na njihovi badet. Pa su to učinili, kako bi podsjećalo šta, na njihovi badet. Pa malo, pomalo, pa zašto ovo, zašto ovo dok i nisu počeli obožavati? Znači, je radi musibeta, radi musibeta kaburova. I zato je došlo u srnatu Allahuakba, ko sanika, a.s.v. zabrana, i to je također u svim mezabima i u hanefijskom mezabu, zabrana dizanja kabura više od pedlja. Znači, mimo toga je zabranjeno je dizati. A pogotovo je zabranjeno grati u smislu da se išta stavlja betona ili čega. Da znači, po konsenzusu, po konsenzusu islamskih učenjaka. I samo na kraju bi ovo završio, znači što se tiče ove tematike i ove stvari, ovo, ima, ovo me ovo mnogo govorio i pisao Ahmetli Handžić. I zato o oi stvari se slobodno vrate na ono što on pisao i o čemu je govorio kada je u pitanju, kada u pitanju, kada je pitanju ova stvar. Druga stvar koja je odrečih ideja koju izvodi za Allahove te baraque taala vjere je jedna stvar da kažemo kojoj je danas e, govor o Noyes s matera ekstremizmom. A to je smatranje ili nesmatranje kršćana i židova, odnosno nevjernika, nevjernicima. Vi znate da muslimani, odnosno mi, vjerujemo u Musa'a. Da je Allah djelašanu uposlao poslanika Musa'a. I vjerujemo u Isa'a. Međutim, vjerujemo da je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kada je došao, da je on derogirao sve te vjerozakone. I mi u njih vjerujemo. I mi poričujemo nijednoga od njih. Međutim, kažemo... Dolazak pasanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Je šta? Je derogiru preto ne bi razakuni Isaku onaj Do koga dođe o Kur'anu I sunnato I pasaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam Juto ne poveruje On je savni ka juhannama To je on je nevjernik I došla hadis Usahihu imama muslima Dabu Hureyre radiyallahu tala anhu Da Allah pasanik sallallahu alaihi wa sallam Kaže walladhi nafsi bi yadih Tako mi onoga učio ruci moja duša La jesme'u bi ahadun min hathihil umma jehudijen au nasranijen. Kaže, tako mi onoga u čoj ruci moja duša neće za mene čuti niko iz ovog ummeta bio kršćanin ili bio židov, a zatim umre, a umene ne pobjeruje, a da neće biti ostanovnika batre. I ova stvar je koncenzus islamski učenjaka. A to je šta? Da ne smatranje kršćana i židova nevjernicima, da to nevjersu Allaha tabareku ta'ala. I zato danas, znači postoji oni koji se pripisuju islamu, pa koji su tu kufri nevjerosok po koji kada govore o Bogu, znači i novi pr pr prostore, ma kod nas, kada govore o Bogu, kažu ove vjere, islam, kršćanstvo, judaizam, sve sto putevi do Boga. Kojim god putem kreneš, ti ćeš doći, ti ćeš, ti ćeš doći do njega. Onda potom je, znači kakve fajde da kažemo da potom je može čovjek kići pijetkom na džumu, Subotom u sinagogu, nedoljom i čucrku i sjesto putevi koji vode do Allaha tabaraku wa ta ta'ala. Gdje su ajati i da Allah djelalašanu Jedina vera kod Allaha koja je priznata je Islam. I govor o ovoj stvari Allahovi roboj, ovo nije ekstremizam. Jer zato neko može iskorist ovu stvari pripisati kao što ćemo vidjeti kasnije. Islamu i muslimanima je ekstremizam. Međutim, pogledajte kako nam je naredio Islam odnos prema nemuslimanima u određenim stvarima. Pa smo spominjali da je dozvoljno musmanu da odženi ženu koja je kršćanka ili koja je židog. Dozvoljenost jedenja njihove hrane, njihovog mesa. Zatim također lijep odnos prema njima, ako nije bio u ratnom odnosu protiv tebe. Također da Allah posanika alaihi salatu wa salam, ne da kažem zabrani ubijanje onog nevjernika sa kojim si umirovnom odnosu. Nego je posanika alaihi salatu wa salam rekuo men dan qatele mu'ahadan lamira hrajha aljanna ona ikoi ubya navirnika sa kojim ima sporazum to jest kada nisu u ratnom odnosu kaže on neće osjetiti miris on neće osjetiti miris jannata izato pokladajte druge strane historijske činjenice kada su to muslimani na ovim prostorima učinili genocid ili potprali ili pobili nemuslimane na ovim prostorima ovdje kod nas znači mi možemo o tome govoriti možemo govoriti kao što govorimo o srebrenici možemo govoriti o drugim stvarima Međutim, da li naše komšije mogu govoriti o gonecidu koji je počinja nad njima? Ne mogu da govore. Također, s druge strane, ako pogledate historiju, ako pogledamo historiju i kada je pitanje židova, kada su protirani Španiji iz Andalusije, kada su i protirali kršćani, koji je prihvatio, koji je spasio? Niko drugi, niko drugi nego osmanilije. I zašto da pripisivanje islamu, ekstremizma i terorizma i tako dalje? Međutim, pored svega toga ostaje, Da svako ko čuje za zaposlenika, a on njega ne povjeruje da će biti vječno da Allah, tabarako tala, sačuvao sam nika vatri. Znači to je konsenzus islamskih učenjaka. I zato ova stvar je bila, ovdje neću spominjeti govor naše uleme, da su ovome govorili pisali, kod nas ima izreka jedna u narodu, koja je tako da kažemo akaidska izreka. A to je kada bi ljudi, kada bi govorili o nečem lijepom ili o nečem dobrom kod nekog nemuslimana, govorili bi, kaže, ne faleći mu čufra. Nači govori da je dobar jer da ovaki međutim kaže ne fale čemu kufra. Zašto? Zato ne fale mu kufra, niti znači, zato što su samo hvaljenje kufra smatrali kufrom. I da čovjek zatim izlazi za Allahu te barekutaala. Nači to je bilo prisutno kod običnog svijeta. Međutim danas neki koji nose akademska znanja ne znaju ove sari koji su prijeznali ljudi koji su išli, koji su išli meiter. Zašto? Zato što su padli pod uticaj ovih ilonih ideja da Allah te barekutaala Međutim, u svakom slučaju, ovo je, i ne samo mišljeni ahli sunnata ili jemaat, u Islamu nije bilo sekte, ni Shija, ni Khariđija, ni Murđija, ni, ni oni da su smatrali, kršćani židovi da su smatrali da će međutima biti oni koji će biti stavnika džaneta, nekon što je došao pesanik Muhammed sallallahu alihi wa sallam. I ovo je da Allah ta sačuva jedan od velikih veliki musibeta ovog vremena, gdje ljudi govore o tom kako oni zovu jedinstvu, jedinstvu religija, i pozivanju, znači, tako da kažemo da su sve, to, sve te religije, da su sve to, to putovi koji vodeja ka Bogu, da Allah te barakve ta'ala od toga saču, jer po tome, znači, kao što vidiš petkov na džumu, slobodno možeš otići na daljem u crku, nema nikakve, nema nikakve zaprike. Sljedeća stvar jeste vjerovanje da neki drugi pravac može biti ispravni odnosno da ispravni ispravniji od pravca Islama ili od pravca sa kojim je došao Allaho poslanih sallallahu alaihi wasallam. To je da kažemo, ukratko, Pitanje šarijata. Pitanje šarijata kao vjerozakona, draga braćo i cijenije sestre. I zato vi znate, mi znamo, trebali bi da znamo, da musliman u osnovi, znači jedino može da se, odnosno mora da se predržava šarijata. A šta je šarijat? Nije šarijat nešto što je u istoriji bilo da su nekada muslimani na ovim prostorima sadržali šarijata, pa onda, eto, nisu obavezni više da se drži. Znači, pitanje šarijata je da praktikuješ vjeru u svim segmentima svog života. I zato va vjera kako pogledate, va vjera nije došla samo i nisu došla samo pitanja vjere kada je u pitanju klanjanje, ibadet kako ćeš klanjati? Šta gubi abdest, šta ne gubi abdest? Nego isto da imaš kada se ženiš, kada se udaješ. Znati kako ćeš to raditi kada se razvodiš, kako ćeš to raditi? Kada trguješ kako ćeš to raditi? Pa imamo svoje građansko pravo, pa imamo svoje kazneno pravo. I kao muslimani jedino se smijemo držati tog zakona. I to je zakon šerijata. I zato Allah, tabareku wa ta'ala, na koliko mjesta u Kur'anu govori o tom, e fa al-đahilijat je bugun. Zar tražite da vam se sudi kao paganska vremena? Koja su paganska vremena? što je džahilijat? Džahilijat je sve mimo Islama. Siti zakoni koji koj su bili prije i koji su sada mimo šarijata, to su zakoni sa kojima su došli ljudi, koji su izmislili ljudi. Vađutim, šarijat je zakon od Allaha, tabareku wa ta'ala. Znači, šarijat je šta? Vjerozakon, zakon. zakon. Znači, gdje ulazi i kazneno pravo, i građansko pravo, i porodično pravo. Međutim, ko je od koga? Od Allaha, gospodara ljudi. A Allah, tabaraka wa ta'ala, propisiva ljudima samo što je korist za njih. Odnosno, naređujem što je korist, a zabranju što je šteta za njih. Allah, uđeru lešanu, nije potreba naši badet. Allah, tabaraka wa ta'ala, u hadisku je kuci i kaže o ljudi, kada biste svi bili kao najpobožniji čovjek, to ništa ne bi povećalo moju moć. Kada biste bili svi kao najgrešniji čovjek, to ništa ne bi manjilo moju moć. Da li je naš ibadet, da li je išta od toga potrebno, Allah-u tebara nije. I zato sve to dolazi radi ljudi. I zato vidite danas ljude, zato vidite danas ne kako znaju govoriti olja potama šarijata. Međutim, imamo muslimana, koliko muslimana koji kažu, ne, kaže to nije za ovo vrijeme. I mislije da je šarijat nekada bi obavezan, da sada nije obavezan. Ne. Ono što je bilo obavezno za vrijeme poslanika, a.s.m., obavezno je, obavezno isto tako i znači, sada u ovom vremenu. I zato ova stvar je bila i takako prisutna kod muslimana na ovim prostorima stoljećima. Zašto mi danas kada govorimo opet o bošnjacima, kažemo da na ovim prostorima ima oko 2 miliona, a da na području Turske ima 4 miliona. Zašto ima na području Turske 4 miliona, ili da kaže manje ili više? Zašto su ljudi učinili tu hijđaru? Zašto je u Lama kada je došla u Strugarska na, ovo, na, ove, na ove prostore, zašto su raspravljali i pisali dijela? Kao što je Azapakić, drugi rejs u Lama, Allah rahmeti lebiš, napisao čitavu poslanicu Risalu na arabskom jesku o hijri. Zašto? Zato što je bilo pitanje da li je musliman dozvoljeno živjeti pod nekim drugim, da kažemo, zakonom koji nije šarijet. Pa je četiri miliona, pa je jel, oni od kojih se rodilo četiri miliona, oni su, većina je odabrala da ode u Tursku i da je tamo živi pod okimljama šarijeta. A oni koji su ostali, znači ostali su i mislili su da im je dozvoljeno u slučaju nužda da ostanu da žive na ovim području. Međutim, opet pored svega toga, kada je došla u Strugarska, tražili su svoje šariatske sudove. I imali su šariatske sudove. Međutim, nisu u svim međutim, nisu u svim segmentima. Mogli su u segmentima porečnog prava, znači bračnog prava, nasljednog prava, međutim u drugim segmentima nisu mogli. Pa dok nije došlo onaj zakon, Ja zas vjerujem da ti je kada su ukinuti ti šarijatski kada su ukinuti ti šarijatski sudovi. Međutim do te godine znači bilo je prisutno u određeni segmentima da su ljudi još uvijek imali šarijatske kad je su imali šarijatske šarijatske sudove. I ne znam šta je problem, zašto ljudi znači kada se spomene taj šarijat automatično kasnije govoriti. Jer se vodi rad protiv ovoga. Za, zašto ljudi prve tako da kažemo toliko toliko buku. Naći šta je šarijat? Znači čega se boje? ušarije kazlenog prava zato što onaj koji siluje zato što je za njega smrtna kazna ili zato onaj što je ubije zato što je za njega smrtna kazna pa svako pravo izma ima kazneno pravo pa zašto mi kao muslimani nemamo ne smijemo da imamo svoje kazneno pravo mi imamo svoje kazneno pravo isto kao što svi svaka država ima svoje kazneno pravo međutim kod nas je kazneno pravo tako kod nje je kazneno pravo tako ne znam šta je problem tu Međutim, čim se spomene šarijat, čim se spomenuje islanski vjerozakon, odma dolazi opet do nazivanja ekstremizma, ovoga, onoga i tako dalje. I zato ovo pitanje, znači pitanje koje mora da se, znači da, da ponovo postane aktuelno, da se o njemu govori. Da se vidi ljepota šarijata. Jer Allah je roboj muslima, ne smije da živi, ne može da živi, osim pod okrinjem šarijata. Osim da kažemo u slučaju nužde, kada ne možeš. Međutim, mora da zna da jedini zakon koji je ispravan i koji je za svom vre jest šarijat? I zato ćete vidjeti, znači, ja sam čitlo studije, bio sam jednom imao nije namjeru da pišem o tome. Na primjer, da koliko dijelova u francuskom građanskom pravu imate uzeti koje je uzeto iz islamskog prava, tačnije iz, iz, iz malikijskog mesebe. Jesu vidjeli li potu šarijata za ljude i uzeli to u balancu ili svoje pravo, međutim, bez da se spomenu da je to šarijat? Međutim, o tome se ne zna. I zato da kažemo šta je problem u tome? I opet vam kažem i završavam ovaj dio sa ajetom gdje Allah djela šanu kaže Efe hukmal jahilijeti i bugun ahsanu min Allahi hukman li qavmini uqinu. Zar te ražite da vam se kao paganska vremena. A koji je ljepši sudija od Allaha za narod koji ima za narod koji ima objeđenje. O sledeći stvari o stvari koji izvodi iz Allahove tabarika vire jeste preziranje nečega što je došlo preziranje nečega što je od Islama. I posle toga Znači, također, znači, sljedeća stvar koja je bliska ovome, jeste ismijavanje sa nečim što je odislama. Ja, Laha i Robovi, ovo je jedna stvar na koju moramo dobro da obratimo bažnju. Ovo je jedna stvar o kojoj govori Kur'an. Je Kur'an govori o jednom velikom događaju koji se desio. Znači, gdje su ljudi za vrijeme poslanika, sallallahu alihi wa sallam, otišli u kufr, otišli u nevjerstvo, radi samo par riječi radi nekoliko slova, koji su rekli, međutim, rekli su zato što se šali. A to je bio jedan slučaj kada su neki rekli, kada su pisali ashaabe Allahovog Kusanika, i rekli su, -i kaže, ove naše karije, misleć ova naša ulema. Kaže, to su ljudi koji imaju najveće stomake i najviše lažu, kaže, i najduže je jezike. I kaže oni su najviše kukavice kada dođe do susreta sa neprijateljem. I onda jedan od ashaba koji je tu bio prisutan rekao je kaže takom je Allah otišli, otišli ste otišli u nevjerstvo sa ovim stvarima. Pa i kaže otići otr oč otr, od Allahovog poslanika salatu vesselam da ga otmeo bavi esti kad je došao do njega već ga je našao da su mu objavljeni ajeti. A to je da Allah tbaraka ve taala kaže ajeti sura Toba wala insa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nalab. Ako i ti upitaš, oni će reći Innama kunna hudu wa nalab Mi smo se kaže, samo šali igrali Oni nisu rekli tu stvar iz objeđenja Nego rekli su šali Međutim šta Allah tabarak wa ta'ala Na kaže Kul abillahi wa ajatihi wa rasulihi Kuntum te Reci zar ste se sa Allahom I njegovim poslanikom i njegovim ajatima Zar ste se kaže Sa ti mi smijavali Oni su stvari smijavali sačim sa ashadima Sa ulamom tog vremena. Pa onda Allah j.a. kaže u sljedeći majte ne mojete se, kaže, izvinjavati, vi ste otišli u kufr nakon vjerovanja. Pa ovdje Allahovi robovi radi par riječi, ne radi I to je ono što smo rekli, da spominju islamski učenjaci, da kufr kao što biva srcem, biva jezikom. Allah j.a. kaže za ljude koji su bilu imanu, da su otišli u kufr. Otišli su radi čega? Radi šali. I zato islamski učenici su spomenjali i sjetite se da naponavljam što sam spomenuo iz govora rahmetli saifulaga Prohe, de kaže ako se bude šprdo tako je li kako izraz sa nekim od stvari vjere zatim umre da će vječno biti u sam osanika I zato ismijavanje sa vjerom ili sa nekom od stvari koja je došla u vjeri znači sa tim čovjek ide u navjerstvo. I to je po konsenzusu islamskih učeniaka. O brate paš na radi sadodi da ti praktikuješ ili na praktikuješ određenu stvar Može čovjek kod religije da ne praktikuje da bude griješnik ili ili čak da bude ta sar pohvalna. Međutim da se smijaš sa nekom stvari koja čak pohvala, znači sad ti možeš da Allah te barekuta taala sačuva da, iza, da izađeš iz iz Islam. I zato što samo spomeni neke neke od tih stvari, na primjer kao što se ljudi zaju ismijavati bradi, ili našni žene muslimanke ili se ismejavaju Allahovo etbarekuta taala kazni ono ko smije tamancheme, jeli tamanche Allah ce ga kaznti onda pričanje viceva na račun vjere i smijavanje hadisima Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, posebno da kažem ismijavanje poslanika, i to je također jedna stvar koja je posebno prisutna danas kod nas u medijima. Znači danas kod nas mediji na ovim prostorima znači nisu ostavili nikoga, a da se sa njim nisu smijavali. Znači od Allahovih poslanika do vjernika, do reji suleme, do ovoga, do onoga, nema s kim se nisu smijavali. I vrhuna svega je bilo ono ismijavanje sa, da kažemo, onaj vic koji je došao jedne prilike, a to osjećate sad zadnji Bajram, kada je, kada je pomaknul, kada nije Bajram bio shodno takvim. I ono kada su spominjali onaj vic kao došao Ibrahim, ale i salam i tako dalje, da ga sada ode ne spominje. Znači, pogledajte koliko ljudi sebi daju pravo za slobodu, da se ismijavaju i štvrdaju sa našom vjerom. Naravno, to je došlo da je muslimana, međutim, kažem, te sari se znaju desiti i da kažemo, da izađu iz usta muslimana. Međutim, najveći musibat u svemu tome jeste kada šutimo i kada prešući te stvari. Međutim, posebno bi ovdje želio istaknuti jeste grđenje ashaba Allahovog posanika sallallahu alaihi wa sallam. Ashabi Allahovog posanika alaihi salatu wa sallam kao što Abu Bakr, Omar, Osman, Alija i drugi su znači privaci ashaba Allahovog posanika alaihi salatu wa sallam. E ashabi Allahovog posanika sallallahu alaihi wa sallam su bili ti koji su nam prenijeli I ulama je posebno spomenula da ismijavanje ashabade od stvari kufra. A vi znate da šija, da rafidije, Allah je da se ismijavaju i da proklinju ashaba Allahovog posanika a.s.w. i da postoje, da otvaraju organizacije i fondacije na ovim prostorima gdje šire svoje vjerovanje. Ispovnjuo sam vam jasno da oti od i fondacija, organizacija, odnosno fondacija Mullah Sadra, da između stalo ovog prevode je tefsir, Znači, pravode Tafsir o Tabatabaja, Tafsirul Mizan. Znači, gdje govori, gdje govori, kada govori o Ajitima i Sure Nur, o Aisha radi Allaho Anha, kaže, ovdje su dokazi da Aisha nije počinila blud, nema dokazi sa fikske strane. Međutim, sa suštine, kaže, Allah, dragi, zna šta je ona počinila. I znači, takvo, da ne kažem drugo, i smijavanje i grđenje Abu Bakara, Omara i drugi, znači, sve je prisutno kod njih. A ulema na ovim prostorima je smatrala grđenje i psovanje i proklinjanje Abu Bakr radi Allah tala anha i Omera znači smatralo to kufrom nevjerskom i zato se spomnio dijelo koje zove Hašijat ibn Abidin koje je izvora najveće izvore za hanafijski mezheb i koje je koristio svaki mudrni snavovim prosima gdje se kaže men ko bude psovo dvojicu šehova mislije či Abu Bakr i Omera kaže on ide u kufr po iđma učenjaka hanafijskog mezheba Ako Buda je smatrao da ja bio preći od njih, kaže, on je novotar. Međutim, koji bude je grdio, on sa tim biva šta? On sa tim biva, on sa tim biva namjernik. Posljednja stvar, o kojoj ću govoriti, mada, je li kao što znate da postoji dosta stvari, znači to sam rekao na samom početku, da je dosta reći i dijela koje izvode iz Allahove tabara koja ta ala Međutim, islamski učinjaci su spominjali, ukazivali shodno pojavi to, to tih riječi ili tih dijela. I zato su pisali za sebe nadjela. Međutim, jedno od, da kažem, stvari koje je prisutna i o kojoj je opasno govoriti u ovom vremenu, jeste pomaganje nevjernika u borbi proti muslimana. I rekao sam na samom početku da, se, da ljudi nekada ne govore o nekim stvarima radi političkih ciljeva. Međutim, kada se govori o Allahovoj vjeri, kada se govori o istini, tu nema političkog ilovog ilovog cilja. Jer rekao sam vam da u islamu ima jedna nauka koja u osnovi ni od muslimana došla. Međutim, islamsku činjacu je da kažemo malo popravili. A to je logika. I zato rekao sam, šehe Hulislamu ibn Taymiye ima cijel muđanlet, cijel dio u svojim fetvama, znači koji govori o logici kaže s tihom jao Wan Nawawi ibn Salahi harma i rekao قوم ينبغي ان يعلم ممارس سنه والكتاب اللي يهتدي به الى الصواب znači idemo govoriti o tome da li je dozvoljeno izučavati ovu nauku ili nije međutim kaže se onaj koji poznaje kitab i sunnet Kur'an i sunnet dozvoljeno je izučavanje i bavljenje ovom nauku. ova nauka odnosno osnove ove nauke te uči kako da živiš u životu da ne budeš budala odnosno da ne dozvoliš da drugi o tebe pravi da si budala i kao što je tako isto ne može kufr biti Kod neke osobe je kufr, a kod druge osobe da to nije kufr. Znači, ako neko kaže, ma odakle je goto on bio, ako se ispune uslovi da ta i dignu u prepreke, znači ta osoba postaje nevjernik da je ne znam ko. Jer jedna od stvari koja je i tekako aktualna u ovom vremenu, a to je, kao što sam rekao, pomaganje nevjernika u borbi protiv muslimana. Jedan broj u kaže da nema propisa koja u Kur'anu toliko pojašnjen i jasni, kao što je zabrana pomaganje navjernika u borbi protiv muslimana. Jedan roijun yakas otame otame pisali zasebna zasebna djela. I zato na početku ovoga kaže Allahovi robovi ovaj ummet muslimani su jedno tijelo. I nekada smo bili živi, ali nije bilo granica. Bili smo sve bili smo svi jedna nacija, jedan ummet, jedan narod. Nije ti trebala viza da odeš ovdje ili onda. Znači bili smo jedno tijelo. Jedash ta ka minhu udwan tadaa leho sairul ako jedan dio tog tijela zaboli zaboli ga neka cijelo to tijelo osjeti taj bol mojutin podiel sunacion da smo postali da ne osjetimo znači bol jedni jedni drugi i zato danas vam kaže i zato kažem vam danas ovdje da se danas u ovom vremenu vodi rat protiv muslimana protiv islama i muslimana bilo da se vodi medijski bilo da se vodi oružano i zato nije samo Palestina ta koja je okupirana Nisu samo muslimani ti u Palestini koji su okupirani. Isto je tako izvršena invazija na Afganistanu. Isto je tako izvršena invazija na Irak. Isto je tako izvršena invazija pre nekoliko na Maliji. Sada što je tamo muslimani? Međutim, malo se govori, pogotovo sada u zadnje vrijeme, malo se govori o Maliju. I o tome je kako su krstaši, francuzi ušli u Maliji da biju i kolju muslimani. Između ostalog i da pale islamske rukopise koji tamo koji tamo postoji. Znači, ušli su pod navodnicima, znači, pogledajte samo lice mjerstvo Zapada. Ušli su radi nekog mira. Međutim, šta se dešava u Palestini sve, ova stoljeća, sve ove decenije? Međutim, ulazi niko da tu interveniše, niko ne ulazi. Nego Izrael je na sto, zahvaljujući Zapadu i uz pomoć Zapada. I niko tu neće da reaguje. Već dvije godine se dešava u Siriji, šta se dešava? Jer jedna zemlja izrazila želju da vojno interveniše, međutim, samo se pojavila tamo šaka nekih. Pogledaj je bila šaka nekih koji su htjeli da sprovode šarijat u pustinji, ni u Americi, ni u Evropi, nego u pustinji. Odmah se digla vojska protiv njih. Ne rekli, ljudi, vama ćemo kidat ruke, nego mi ćemo međusobno kidat ruke, ako otkinemo. Pa odmah vojna intervencija protiv njih. Pogledajte historijate ti, da kažemo, tih okupiranja. Koliko je to smiješno? invazija na ulazak američkih trupa u Irak. Kažu Haman Sadam Hussein u, u sporazumu sa Al-Qaidom ili sa, sa Al Osamom bin Ladenom. Znači, to so isto da kažu Sadam Husein napravio sporazum, odnosno Al-Qaida napravila sporazum sa Vatikanom. Znači Sadam Hussein bio čovjek koji se čitav život borio protiv Islama, Muslimana, Islamista. Bio čovjek i Ba'fi, znači ta socijalistička Arabska partija koja se zvala Bas partija, znači čitav svoj život što je radio, samo ubio. I klao i pravio masovne grobnice. I svoje narode je ubio, ubio javno i tajno i hemijskim ne znam kojim oružjem. I ubio Kurde, i ubio Arape, ubio Sunite, i ubio Sunnite, i ubio se živo. I onda Folk kažu on je napravio sporazum s Al-Qaidom. Kako bi ušli i kako bi ubijali i klali muslimane i ono što radio do današnjeg dana. I zato ovo je stvari. Se vratite i pogledajte što kažu zapadne organizacije za ljudska prava koje je žrtava civila koji su se desile, koji oni priznaju da se desile od sra, greškom strane američkih trupa. Znači, vratite se na njihove izvore. Znači, radi se o hiljadama. Ne radi se o desiti, radi se o hiljadama. Pogledajte historijat ulazka Amerike u Afganistanu. I napada na talibane. Ovdje ću vam samo ukratko spomenuti. Historiata talibana, da znate. Znači, bio je prvi rat u Afganistanu protiv Rusa. Aći znači, kada koji su svi podržavali. Jer bilo više republika koji su htjeli da se ocijepe od tadašnje eli SSSR-a. Mađarima je bio, komeđima je bio i Afganistan. I nisu uspeli da pobjed da ikada da i povuku se šta iz povuku se iz Afganistana. Rusija se povuče iz Afganistana. I završi se taj prvi rat. I narod tamo kao narod u posleratnom periodu nastane opšti haus. Nastane šta? Opšti haus. Zavlada mafija ovdje, mafija ovdje, mafija tamo. Znači isto oko što je danas kod nas, malo kod nas vladaju i malo kulturnije mafije. Znači, normalno znate da Afganistan bi jedan od najveđih proizvođača droge na svijetu, znači droga se izvodi i tako dalje. I desi sedam slučaj ni jedna mafija otjela dvije djevojke, muslimanke, i otjeli su i silovali su te dvije djevojke. I u to je mahali je bio poznat jedan, da kažem, hođan. Mulla, koji se zvao Mulla Omer, koji je bio čovjek poznat kao dobar borac u prvom ratu protiv Rusa. I ljudi dođu od njega i zatraži. Znači, nači Afganistanci su hraba narod i kažu da nikada u historiji niko nije porazio Afganistanci. Znači, nikada niko u historiji nije porazio Afganistanci. Ni Tatari, kada sušli, nisu mogli da ih porazio. Koji sušli u Bagdad. Međutim, nisu mogli Afganistanu ništa da uradi. Uglavnom... Ovaj čovjek je bio poznat kao veliki ratnik, kao veliki borac i heroj, pokazuo se protiv Rusa. I ljudi dođu kod njega i zatraže pomoć. Bio imam u džamiji. I on okupio kosebe nekoliko mladine i uđu u to mjesto gdje su bile otete te cure, pobiju te razbojnike, čak na krvi ih objese. Oni koji su silovali te djevojke, objese ih. Objese te koji, što su izvršili čin silovanja. I ljudi kada to videli ljudi zatraže od mula omara da uspostavi sigurnost nad... U toj, u toj čarši, u toj mahali, u tom gradu. I Mullah Omar to učini. I počnu ljudi da se kod njega okupljaju. I počnu da ga zovu ljudi iz mjesta u mjesto. I počne Mullah Omar da dolazi i da uspostavlja red, da zavodi šarijat. Prvo što je zabranjiva, zabranjiva im drogu. Zabranjiva jeli, druge vrste koje nisu dozvoljene šarijatom. I tako nastane ime Talibani. Jer Taliban znači onaj koji studira. Oni su osnovi studirali na jednom univerzitetu, koji se zove Djuband u Indiji, Djamijatul Ulum. I potom jesu dobili ime Talibani, zato što su bili studenti. I tako je zauzmu, zauzmu skoro cijel Afganistan. I u tom momentu se desi da je Afganistan došao u Sama bin Laden, kojeg su Amerikanci stavili na listu na spisak terorista. Jer Amerika stavlja koliko koga hoće na spisak terorista. Znači pogledajte sada na primjer, znači dole u Siriji, Nač muđahidi koji se bore, a međutim posle jedna skupina koja, zove, koja se zove koja Turnusa. Oni su i stavili sada na spisak terorističkih organizacija. Iako je da kažemo šef vođa opozicije sirijske rekao to nije teroristička organizacija, skinte, ljudi normalni, i oni stavni na spisak terorističkih organizacija. Isto tako na ovo kod nas koja je bila Kuvalska organizacija. Isto tako su nje stavili na spisak teroristi. Znači kako im za čefne koga stavi na spisak terorističkih organizacija. E kažu Afganistanu isporučite nam usamibladni. Kažem, nenećemo ga isporučiti. Zašto? Zato što je dozvolj muslmanima da isporuče muslmana nevjerniku. Znači čisto na toga. I ljudi imali svoju ulamu, znači oni su inače svi hanafijskog mezama. I bilo zasjedanje u lame, zasjedali, rekli nenećemo ga isporući, pa makar poveli rat protiv nas. I samo ne isporučivanje Usama i Bedladina bila uzorok svog ovog ubijanja civila, žena i djece u ovom stanu koji se dešavaju do današnjeg dana. Znači pogledajte tog terorizma Pogledajte tog ekstremizma. Međutim, ko o tome govori? Niko neće da govori o tome. Ko su u suštini, kako su nastali li talibani? Ja ovdje samo kao primjer. Niko neće da govori o ženi novinarki. Ivone Ridley, koja se zove Ridley, koja je 11 dana boravila britanskoj novinarki, koja je 11 dana boravila u ko Talbana, Bila ušla ilegalno. Ufatije njihova policija i zatvori 11 dana bila u zatvoru kod Talibana. Izađi iz tog zatvora i prihvati Islam. I napiše knjigu 11 dana kod Talibana. I kaže da nije u svom životu videla hrabri i bolji i plameniti ljudi od Talibana. Znači žena Britanka, žena Britanka, novinarka, obišla cijeli dunjaluk, u zatvoru bila kod nekog naroda i prihvati vjeru tog naroda. Ja sada ode ne da kažem izazivam vas niti ljude ovdje, nego čitav dunjaluk. Dajte mi primjer u historiji da je neko bio zatvoreniji kod nekoga, pa da je primio vjeru onoga kod koga je bio zatvorenik. Osim da se to odješavalo u Islamu i kod muslimana. Od vremena poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, pa sve do današnjeg dana. Od vremena poslanika, aleyhi salatu wa sallam, pa do današnjeg dana. Načiniji koji su bili zatvoreni, kada su vidjeli ljopotu Islama i muslimana, prihvatali su Islamu. Tatari su ušli i porazili muslimane i onda su prihvatili njihov uvjeru. Nikada se nije desilo neka vojska, uđe negdje, porazi ljude i da prihvati njihov vjeru. Osim ko što se je desio sa primjeru tatara. I da se je dešavalo do današnjeg dana. Međutim, o tome niko neće da govori. O ciframa i žena i djeca i civila u Afganistanu, u Iraku, niko neće da govori. Zašto neće da niko tome govori? Zašto govorimo samo o Palestini? Treba da govorimo o Palestini, to je sve to mjesto, međutim treba da govorimo o Osmanima gdje godas oni našli. Svaka sestra koja je silovana, ona je tvoja sestra u vjeri. Svaki brat koji je ubijen, on je tvoj brat u vjeri. I kada nekoga opovuče ljubomora prema Allahovoj vjeri, da da svoj život za Allahovu vjeru, da daš život za te potlačene, on biva nazivan ekstremistom, teroristom i lovi milionima. Međutim što izlazi u nove koja će da ide u Afganistan ili Irak, da ratuje s Amerikancima da mu plaća toliko i toliko, nema zaprike. Međutim, ne do Bog da bi se saznalo da je nekod šo da ratuje tamo negdje gdje ratuju muslimani. Međutim, fala Allaho Đalešanu, po ovom umetu ima hrabri ljudi. I zato neki dan čitam, znači, Sara Lahme od kojeg srca puca. Mladić, 94. godište, iz Libije. Majka ga šalje u Siriju da se bori. 94. godište i pogine je tamo u Damasku, boreći se. Majka iz Kuvajta poslala troje svoje rođene djece. Jednu od njih ima 16 godina, je svoje djece je postala namiljena 16 godina da se bori. Jednu od njih je presrlo ako šehid. Hvala Allahu, jer ovaj umet ima snagu. Međutim, treba da prevaziđemo jednu stara Allahovi robovi, a to je da prevaziđemo taj strah. Od koga se više da se bojimo? Da se bojimo da kažemo da Izrael, da Amerika da stori terorističke, ekstremističke zemlje. Da se bojimo da brani, branimo svoju braću muslimane, svoje sestre muslimanke. Od koga ga şey da strahujemo? Za nam Allah tebaraka ne nabodi rieči. Oni koji su govorili rahsha an tusiba na daira. Boim se da nas zadesi nešto. Od koga da te zanesi nešto od navjernika? vjernika? Nije to ljubomora prema Allahu vjeri. Da se djeca ubijaju, da se djeca komadaju. Bilje gdje da se to nađe? Mojuti mogu kažem fala Allah tebaraka ima iskreni srca ovom ummete. Koji su predali svoje imetke i svoje živote za Allah tebaraka ve taala Ali prodajali su svoje imetke i svoje živote. Ne svoje jezike i da govore, nego svoje imetke i svoje živote. Daju i davat će za Allah-u Tebarek v.t. I toga će biti sve dosudnijeg dana u ovom umetu. I to je snaga ovog umeta. Oni ljudi koji su spremni svoje živote daju za Allah-u Tebarek v.t. I zato opet vam kažem, jo opet ponavljam, kažem da je snaga ovog umeta u omladini. I ono julemi koja se ne boji da kaže riječ istine. I zato molim Allaha da nas učini od oni koji se ne boje Allaha da kažu koliko god da je to košta. Allaho je robovi, ova vjera je vjera mira. I ista je vjera mira. Međutim, drugi hoće da nam pripišu da ovo ekstremizam, da je ovo terorizam. Da je govor o Allahovoj vjeri po Kur'anu i sunnetu da je to terorizam i ekstremizam. To nije tako. Mi se na ovim prostorima nemamo čega stiti. Smo li jedan zločin počinili na ovim prostorima protiv bilo koga od naših komšija? Nismo. I zašto? Čega onda da se stidimo? Međutim, iz druge strane, moramo ukazivati na svako pomaganje nevjernika u borbi proti muslimana. I zato danas pišemo o tome kako princ Engleska, kako ide i kako se fali kako je ubio Talbane. I pišemo o tome, pišu neki islamski mediji o tome. Međutim, iz druge strane, neki veliki, ugledne ličnosti islamske, da tako kažem, posjećivaju agresora tamo, Posjećivaju trupe ti zamalja i normalno se ponašaju i daju potcaj tim, da kažem, okupatorom. Međutim, zašto o tome ne govorimo? Zašto govorimo, ako neka islamska zajednica sa odvojim ili ovo ili ono kaže, kažemo to su otpadnici, to su izadnice. Međutim, ovi iz druge strane, oni nisu otpadnici, oni nisu izadnice, oni su dobro, oni su pokorni. Znači, logika, 2 plus 2 4. Znači, to isto, znači, ima djevojka, ako je se romašno, počini blud, ona je bludnica, ona je vaka, ona je ovaka, ne sada Međutim, ako je babo nekoj nešto, ona je manje moralna djevojka. Ona je fina, međutim, eto malo ono, nije baš najmoralnija. Znači nema razlike, koja počne i blud i Bio babo ministar, bio babo mehančar, bio babo ne znam šta. I zato opet se vraćam na ono što kažem, a to je logika. I zato želim ovo da završim i kažem, a to je da kada je u pitanju Allahova vjera, kada je pitanju stvari, riječi, djela koje izvodi iz Allahove tebara koje je Ovdje završavam sa govorom, kažem da se moramo vraćati na govor učenjaka. Dove stvari ne smije čovjek da, tako da kažem, sam shvata i razumijeva i da potom je donosi sudove. Nego se vraćamo na govor uleme. I ova omladina se odgaja pred ulemom. Jer ulema, ta, ulema je ta koja vodi ovaj narod. I ulema je ta koja vodi ovaj umet. I uvijek u ovom umetu ima oni koji se ne boje da kažu Allahe tabaraku wa ta'ala radi. I zato opet kažem i ponavljam ono što je učer rekao Šisafet, da nema sari koje je potrebnija danas omladini od toga vjeru. Od toga da nauče svoju vjeru, da znaju šta je vjera, koja se gradi na delilu, koja se gradi na dokazu, na Kur'anu i sunnatu Allahovog posanika sallallahu alaihi wasallam, da znaju koje su to stvari koje izvode iz Allahove tabarikva ta'ala. Morim Allaha tabarikva ta'ala da nam se smiluje, da nas uputi, da nas učini od onih, da govorimo istinu. E zato kod nas u ima jedna, kad neko govori istinu, znači kad govori onako kako je, nekako ljudi od njega traži, kaže vidi ga govori koji je iz čitaba. Znači koji je iz čitaba misleći koji je iz Kur'ana ili druge vjerske knjige. Međutim, govori kako u Čitabu. Nekako ljudi od njega kaže. I kaže, vidi ga, govori ko iz Čitaba. Pa da nas Adlađe Lešanu učini da govorimo ko iz Čitaba. S ovim bih završio jel, temu koju sam jel, onaj pripremio, da o njoj govorim s njim što je učeo, su došle dva pitanja. I sad ta dva pitanja bi završio. Ovo predavanja to je, da li je grijeh ili širk diviti se nekom prijmetu ili, ili hvaliti odnosno hvalitije potune kog predmeta ne znači to nije širk da čovjek kaže on je dalje je su pitanje spomeni odjeća ne neko govori kako je neka odjeća lijepa i tako dalje znači da li hvaljenje toga je širk ne hvaljenje toga nije širk znači došlo je sunnet Allahu ekusaniku alejhi salatu ve da su ashabi hvalili odjeću poslaniku alejhi salatu ve selam ili i alejhi salatu ve selam nije uspravo to sa drugo pitanje kaže da li je znači ako se desi da osobe koje hvaljaju koje postaje koje tako dalje upućuju dove međutim kaže je na početku dove ili prilikom učivanja dove uputi do u šejhu mimo Allaha tbaraka ve taala dali čemu kazati na tu stvar normalno da ćeš mu kazati na tu stvar znači po pitanju te stvari znači ne smije ništa da te učili da ne kažeš odma uvremeno kada vidiš da ta osoba to govori znači to su stvari posodrejene stvari kada možeš da odgodiš da kasnije kažeš tomu čovjeku na moje uči međutim postoje stvari koje su osnova Tači ko moraš da reaguješ odmah čim vidiš. A to su stvari širika, stvari tevhide i tako dali Pa molim te bare Allah ta'ala da nas ismili, da nam oprosti i da pomogne ovaj ummet da pomogne omladinu ovog ummeta, da pomogne muslimane ovog ummeta, posebno našu braću kojim djelovima koji je sam spomeno sallallahu alaihi Muhammedin wa alihi wa sahbihi sallamun taslima kether. Iqira wa khayya waratil Qur'ana اصبح بصوتك اسمع به صوتك اسمع لك وانا كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان هدينا